Betty Shieldfield a Szerelem árnyékában Megjelent a Gold Book Kft. kiadásában 1998-ban. Felolvassa Ambrus Attila József Fülszöveg Ha nem találkoznak, talán megelégettek volna azzal, hogy egy középszerű kapcsolatban kell leélni az életüket. Nekik azonban megadatott az, amire sokan életük végéig, mint hiába vágyódnak. Az egyetlen, igazi, semmihez sem fogható szerelem. Hiába adott azonban a sors egyik kezével, a másikkal fukarul elvette tőlük azt, amelynek a létezését nem is remélték. Egyikük már máshoz tartozott, siába égetett fel maga mögött mindent, a múlt utána nyúlt fogjú lejtette. A szerelem árnyékában kellett hát újra felépíteni az életüket egymás nélkül, tátongó szakadékkal a szívükben. Végül a halál közelsége józanítja ki őket. Az, hogy végleg elveszíthetik egymást, döbbenti rá őket, hogy maguk mögött kell hagyniuk a múltat, és harcolniuk kell a szerelmükért. Egymásért.